se prinde. Da spune că bine cu o cu vocea de generație este ca și un blestem. Adică se prinde. Așa că bine I sve se da, kati dintre voi ozlika u sviģu uvijeku? Buna sviģu uvijek! Chciao sa vama, sviģi da, sviģi da, da, sviģi da, sviģi da, Neaparat, in tabără sau la biserica, Dumnezeu pa se vedea na strada, poate se vedea timp ce da je na teim, da se vezi. A fost osoba ca care primi botezul Duhu Sfânta in timp ce ne la pui. Pui, pui, pui, pui, pui, si s-a bucat luna, aštio. Vidite la alt timp. Serio. Dumnezeu vrea sa ne binecudim. Cama primit botezul Duhu Sfânta, eram într o biserică posesi. Și șeidera bănică stau, așa rămpinge la rău la cine. să spun că biserica pentru sală. Cred că am zis foarte mult acolo la dimineața cu cine. Naim, am fost cu ani. Costale bine condat. Așa ai ce găsesc din biserica din ăsta. A fost bine condat. Și sunteți bine condat, nu? Dar cu acea ateriență, cu totul ă Și trebea să mă duc cu mare suhar, trebea să merg la stăreiță. Și mai era ca munceați până la începea programul la biserică. Și era pe malul mării... Uh, nu mării. Mm. din Timișoara. Și era mașor din clocul pentru Dumnezeu. Și-a pierdutat să vină o dată ora să mergem să ne rugăm. Și venea acolo pe malul vegheului să vorbesc în Și nu se poate. Trebuie numai la biserică, acolo la rugăciune. Până nu încerc să mă rog. Și mă țineam de gură. După să nu vorbesc la antrenii. Vă imaginați? și-am fugit repede la biserică am să nevoie. ajung acolo să mă duc să mă rog. Când m-am pus pe genunchi, frații se ruga pentru curăție, pentru Domnul să-i pregătească inima, eu când m-am pus jos, am și început pe la Cam cum e. Dar Dumnezeu se la nivelul nostru și ne iubește așa cum suntem. Din grozava asta, nu te iubește așa cum ești. Așa cum tu știi. Așa cum credem noi, Dumnezeu ne iubește și iar să se crește, să se crește, la statura prietății lui Iisus. Amin? Amin? În această dimineață o să vreau să învățăm un lucru care este important, adică cel puțin așa spune Biblia, un lucru care l-a caracterizat și pe Iisus, despre rugăciune. Vă place să vă rugați? Mm. Nu știu dacă ne place, pentru că este cenușureasa bisericii, Când să te rogi, cel puțin ucenicii Domnul Iisus, ce-a făcut? Iisus a, a dus să se roage cu S-a făcut și-a dus un lănic, cum Un pui de so. nu? Nu no a s-a Nu Ok, cum vreți. S-a dus că e pe munte și i-a pus să se roage și Iisus a spus, un ceas, un ceas, nu a spus în stare? Adică pentru Iisus, care era un om al rugăciunii, care se ruga poate o noapte treagă fără probleme, ziceau un ceas, l-ați fost în stare? Și noi când ne rugăm câte oră, zice, mama, azi m-a rugat o oră, U, ce tare sunt, nu? Este o performanță uneori pentru noi. Dar rugăciunea este importantă și mari oameni a Lui Dumnezeu au câștigat prin rugăciune. Oameni care, oameni care stau în spărtură, oameni care -i mijlocesc, oameni care, care nu-i vede nimeni, dar stau acolo în căruța ori și mijlocesc și plâng înaintea Domnului. Și Dumnezeu vine și aduce trezire. În duce liberale. Și spunea că lei aseală despre Florida, trezirea din Florida. Spunea că foarte mulți oameni de acolo s-au rugat, au postit foarte mult nu știu cât timp când a venit trezirea. Și au început să semne și minuni, vindecări, miracole. De ce? Pentru că oameni au stat în spate și cu mijloce Și s-a rugat ca și Iacob care zice Doamne, nu te las, nu te las, nu plec de aici pot să mă omori Nu plec de aici până la Și Dumnezeu vrea astfel de oameni Oameni care nu renunță Oameni care sunt gata Să meargă până la capăt Amin? Vreți voi să fiți astfel de oameni? Și pentru Iacob acea noapte A fost o piată de căpătări Care i-a schimbat viața pentrudea unul. O ce? O noapte de rugăciune, o noapte în care s-a luptat cu Dumnezeu. Eu cred că a fost poate parte rugăciune, nu știu ce a fost, că dacă negădim așa o luptă dreaptă, una s-ar făcut din o metal, nu? E doar suflă și ha. de la pământ, dar să zicem, așa șoț înleg eu, <coughs> poate a fost o bătăie, nu știu, Dumnezeu s-a lăsat probabil. Haide, derasim, hai. Da, da, da, da. Ha. Dar asta vreau să vorbim despre rugăciune și cred că Este un lucru care nu o să plecăm cu el. Nu. E vine să rugău și ceva luce aminte să mă Și este foarte important pentru tine ca și creștin. Să te rogi. Să te rogi. Chiar dacă îți place sau nu îți place, tu trebuie și eu trebuie să mă rog, să vă rog, să-l cau pe Dumnezeu. Și vreau spune: cheamă-mă și să voi răspunde și voi vesti ce. Lucruri mari, pentru Ascunse, pe care nu le cunoști. Cheamă-mă! Doamne, când să te cheamă-mă chiam? pe Dumnezeu până vine Și nu te lași de El, și atâtă roși până gând. Cât te rogi? Ce dragi Te rogi până? Te rogi. te rogi! Deci te rogi până te rogi. Nu nou acea rugăciune superficială, cum a făcut Petrele Celet acolo și, Doamne, ajută-mă la fi cu mine și gata. Credeți că dacă vă oboseți multe cuvinte, o să fiți ascultați. Hai să vedeți ce spune Biblia la Ionul 16,24 și este una din siguranțe Și cred că vă știți pe de rost, siguranța rugăciunii ascultate. Ce spune Biblia acolo? Până acum, n-aș nimic în numele meu. Cereți și veți pentru ca bucuria voastră să fie de plină în numele lui... Cui ne rugăm noi? În numele lui Sfântul Anton, al Sfântului Ilie. Acum, în numele lui Iisus. Amin? Și când Dumnezeu aude numele lui Iisus, oh! Nu după merite, nu după fapte. Vreau spune că faptele noastre bune sunt cum? Ca o cârpă murdare înaintea Lui. Nu există nicio faptă atât de bună încât Dumnezeu să zică, bă, din cauza acestei fapte bune, hai să nou. Și în numărul Iisus Hristos. De în numărul Iisus Hristos. Și prin El noi suntem considerați cum? De plicămință. Hai să vedem la Martul 11. 22 la 26, vă rog să deschideți Biblia. Că ziceți spune acolo Biblia. Biblia spune că, de fapt, noi înțelegem că există trei feluri de răspunsuri la rădăciune. Da, nu și mai așteaptă. Da, nu și mai așteaptă. Ați experimentat? Răspunsul ăsta, trei, e partea Dumnezeu până sus. Care v a rugat și Dumnezeu a spus ok, Să autofocus des că v-aș rugat și le-a spus nu. Văi, mă tați 16 17 soție, direct, soție. Ești Știu că zis două este corect, adică domnulei de acors, pentru o sau o prieten? Da. Aveți și suport public? Aveți suport o și că se scrie <laughs> Hai să citim totul spre um, care am zis. Marco, urște de ordul la de citești? Aveți pregință în Dumnezeu. Adevărat vă spun, că dacă voi zice cineva, <griva> în lui acestuia, ridică și în urmă de mare. Dacă nu se va în dorim, inima ci va crede că ce zice se va face, va avea lucru, lucrul ceru. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, cum vă rugat, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Amin. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva Amin. cuiva, pentru, pentru, ca ta, pentru ca și Tatăl vostru ca este în cerul să vă ierte greșelile voastre iar dacă nu ertați nici tatăl vostru care este în cerul nu vă va eta greșintele voastre. Și tătușcule noi ne rugăm lui la spune că sorincu cu credința. Vi-l spune că cine cere capătă. chiar pace și se va deschide. Credeți voi în acesta? Ați experimentat să scoateți dinăciure? Adică ați avut credință suficientă încât Dumnezeu să-L binecuvânteze? Cred că mulți dintre noi, așa mm. Și ne-am rugat pentru diferite lucruri și Dumnezeu este onorat când tu vii și ceri cu credință lucruri pentru viața ta. Dumnezeu vrea să ți le dă cu bucurie. Și Dumnezeu nu face așa o socoteală, ai venit o dată, de două, de trei, deja pătă ajunge, nu. Și Dumnezeu ne ca fiecare zi, în fiecare zi să venim și să cerem de la Dumnezeu, pentru că El are lucruri pregătite pentru noi. Amin? Și Dumnezeu vrea să bine binecuvânteze și Biblia spune că bunătățile de se dovesc o pe lună. În fiecare zi. Dumnezeu vrea să-ți dea fiecare zi mană, așa cum a dat poporul Israel. Le-a spus, nu luați mai mult decât puteți mânca. De ce? Să nu Nu vă preocupați de ziua de mâine, pentru că Dumnezeu vă a purtat de grijă. Și în fiecare zi Dumnezeu le dădea, ce? Mană! Și pregărițe. Parte, îmi place partea cu preperițele. De toate de gândurile cele mai multe îmi place cu carnea. Deci rugăciunea nu este doar pentru oamenii religioși, oamenii pioși care merg la biserică, care, pentru moșii babe, pentru oamenii care nu au nicio speranță, și este chiar și pentru împărați. Și vedem în Biblie împărați oameni grei care ce-au văzut? S-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a ascultat în cerul. Amin? Amin? Și rugăciunea este vitală, este cea mai importantă pentru un om al lui Dumnezeu. Un om care se consideră creștin. Și poate că sândeți când începem zile întregi sau săptămâni în care nu ne rugăm. E adevărat. nu noi. Ne studiem cei. Dar de multe ori suntem preocupați cu așa de multe lucruri Pentru nu avem timp să ne rugăm. Și atunci ne mirăm, de ce vine a încercăm și cădem imediat? Pentru că rugăciunea este importantă și trebuie să te renosai de ce Dumnezeu. Și Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, ce-a făcut. În fiecare zi, în fiecare zi, nu ziceau zi, să nu își pună un timp de-o parte în de Amin? Adam și Eva au fost doi oameni care ce făceau ei în fiecare zi? cu Dumnezeu, aveau timpul de dimineață cu Dumnezeu. Au wow, ce fain nu? Ce este important și pentru noi să continuăm să fim niște oameni care avem părfeșie cu Dumnezeu. Amin? Amin. Dumnezeu îi place să vorbească cu noi. De exemplu, copiii noștri, cei care avem copii, ar fi culmea să te dimineața din ca să o trebajți în seamă. Pur și simplu te duci și vrei să vorbești și ca și cum l-ai fi. l fi invizibil. -in. -in. -in. Ar fi aiurea, nu, Vasile? Copiii trebuie înseamnă nu în salută nu salute sau corinți sau cei care aveți copiii. Deci e anormal. Așa e și pentru Dumnezeu normal. ca tu ca și copiii al Dumnezeu care te consideri, copilul lui Dumnezeu să nu știm, să ar ce să ne de vreodată Amin? Amin? Și atunci când noi ne rugăm, trebuie să venim cu credință. Amin. Și vreau spune că orice vom cere cu credință, vom primi. Amin. Atunci când tu cer, nu cer doar așa, pentru că ai bine să te rogi. Și tu crezi că ceea ce ceri, Dumnezeu îți va da. Amin? Amin. Și ori...